Мову скінчив він, і скрикнули гучно Аргеї. Так хвиля до узбережжя поривами нота південного гнана б'є об скелі стрімчасті, і маємо от хвилі спокою в зваді зустрічних вітрів, що від сіль і від тіль налітають. Вставши, усі розійшлись і зникли поміж кораблями, Дим закурився по наметах, невдовзій обід споживали. Іншому з вічних богів свою кожен тут жертву приносив. Урятувати від смерті благаючий праці Арея. А надмогутньому Зевсові владар мужів Агамемнон в жертву гладкого бика заколов п'ятирічного віком. Скликав до себе тоді, всеахейських старішин найкращих, Нестора першим та Ідоменея, володаря Кріту, разом із ними Еантів обох та сина Тідея, шостим по них Одіссея, що розумом зев собі рівний. А Менелай, гучномовний, прийшов без запросин, знав би він в серці своєму, чим його брат турбувався. Стали вони круг бика, Ячмінного зерна узявши. І так молитись Тоді владущий почав Агамемнон. Зевсе великий, Що в в ефіру живеш, Темнохмарний, Сонце хай не заходить, Хай темрява землю не криє, Поки я вщент не зруйную прямові пишних чертогів, Чорних від диму, і брам не спалю, їх вогнем нещадимим, поки на грудях у Гектора не розірву я хітона, гострою міддю і навкруг не поляжуть, упил головою, товариші його всі і зубами не гристимуть землю. Так він благав, та молитви його не послухав Кроніон. Жертву священну прийняв І ще збільшив труди неминучі. А як усі помолились, І зерном посипали жертву, Шию зігнули, вмить зарубали І шкуру обдерли. Потім, відрізавши стегна, З боків їх жиром обклали, Згорнутим вдвоє, А зверху з сирим іще м'ясом накрили, і на багатті спалили з сухого безлистого хмизу, збійже увесь тримали на гострих рожнах над Гефестом. Потім, як стегна, спалили і жертовною з'їли утроби, інше все на шматки порубали і рожнами проткнувши, смажили в і потім з вогню познімали старанно. Всю закінчивши роботу, порозкладали наїдки і сіли вечеряти, і кожен в вечеря тій рівну мав долю. Потім, коли уже голод і спрагу вони вдовольнили, Нестор, їздець староденний, з таким до них словом звернувся. Славний сину, Атреїв, владарю мужів Агамемнон. Більше не гаймо часу на розмови і справи надалі, не зволікаємо тієї, що Бог на нас покладає. Отже, звели, щоб Ахеїв окличники, мідьонозбройних, до кораблів чорнобоких скликали негайно збиратись. Ми ж усі разом тоді по широкому стану Ахеїв пройдемо, щоб розбудити у них швидше палкого арея».